Əs-Saf surəsi 14 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Köylərdə və yerdə nə varsa hamısı Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər. O yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Ey iman gətirənlər, etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyirsiniz? Etməyəcəyiniz bir şeyi demək Allah yanında böyük qəzəbə səbəb olar. Şübhəsiz ki, Allah öz yolunda möhkəm divar kimi səhv çəkib döyüşənləri sevər. Xatırla ki, bir zaman Musa öz qövmünə demişdi, Ey qövmüm, mənim Allahın sizə göndərilmiş peyğəmbəri olduğumu bildiyiniz halda, niyə mən incidirsiniz? Onlar haqdan üz döndərdi, Allah fasikləri doğru yola yönətməz. Onu da xatırla ki, bir vaxt Məryəm oğlu İsa belə demişdi, Ey İsrail oğulları, həqiqətən mən özümdən əvvəl nazil olmuş tövratı təsdiq edən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı bir peyğəmbərlə Sizə müjdə verən Allahın elçisiyim Sonra onlara açıq aşkar möcüzələr gətirdikdə Onlar bu açıq aydın sehirdir dedilər İslama dəvət olunduğu halda Allaha qarşı yalan uydurandan daha zalım kim ola bilər? Allah zalım qövmü doğru yola yönətməz Onlar Allahın nurunu öz ağızları ilə söndürmək istəyirlər Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də Öz nurunu tamamlayacaqdır Müşriklərin xoşuna gəlməsə də onu bütün dinlərdən üstün etmək üçün öz Peyğəmbərini hidayət və haq dinlə göndərən odur Ey iman gətirənlər! Sizə elə bir ticarət göstərimmi ki, O sizi şiddətli əzabdan xilas etsin. Allaha və O'nun Peyğəmbərinə iman gətirərsiniz. Allah yolunda cihad edərsiniz. Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Əgər belə etsəniz, O sizin günahlarınızı bağışlayar və sizi ağacları altından çaylar axan cənnətlərə Və Ədin cənnətlərindəki gözəl saraylara daxil edər Bu, böyük qurtuluşdur Sizi sevdiyiniz başqa bir şeydə Allah dərgahından kömək və yaxın qələbə gözləyir Möminlərə bununla müjdə ver Ey iman gətirənlər, Allahın köməkçiləri olun Necə ki, Məryəm oğlu İsa həvarilərə Allah yolunda mənim köməkçilərim kimdir demiş Həvarilər də Allahın köməkçiləri biz ihtiyə cavab vermişdilər